прокрадаючись поміж високим збіжжям. За більшовиків у 1940 році священник уперше не пішов з церкви після служби Божої на могилу. Сам люд, немов немовведений невидимою силою, пішов до могили. Перед могилою на колішках відспівав «Боже великий єдиний» і відразу з'явились енкаведисти з району. Після війни могила стала сіллю в оці влади. Хоч могила була позначена на карті як історична пам'ятка, з області прийшов наказ на її знищення. Знайшлася причина. Ніби мешканцям однієї хати біля могили заслоняла краєвид. Голова і партійний секретар села підписали скаргу. Залізний хрест краном перенесли на цвинтар і поставили в новий постамент. Могилу знесли. Та люди про неї не забули. Коли прийшли часи гласності, в селі створився комітет за побудову могили на старому місці. І в 1990 році могилу знову насипали і вмурували старий, вже історичний хрест. На Зелені свята її було освячено. Прибули десятки тисяч людей, навіть були автобуси зі Львова, Івано-Франківська, Тернополя – Кілька священиків правили службу на могилі. Були козаки на конях і почесна гвардія мотоциклістів. Іншою знаменною подією в житті села було навернення хрещення єврея Гольдберга, якого переховала дівчина в селі з християнського обов'язку і любові до ближнього. Бо, як казали, він не був красень. Він постановив, що навернеться в християнську віру коли щасливо переживе війну, і пережив. Усе село зійшлось до церкви, як його, одягнутого в білі полотняні штани, хрестили. Він прийняв нове прізвище – Золотогірський. Дослідний переклад його старого прізвища – з Ідиш. Одружився з тою дівчиною і зажив у селі. Народилося у них двоє дівчат. Хоч за переховування євреїв німці розстрілювали всю родину, таких випадків було багато. Сім'я Стояновських у сусідніх юрківцях теж переховала брата і сестру. Альт Шіллер з Гусятина. Вони виїхали до Ізраїлю. В порівнянні з тими часами, що були 50 років тому, тепер життя селян набагато краще. Деякі села дуже добре загосподарені. Все залежить від людей при керівництві. Столи вгинаються від їжі та прийняттях чи весіллях. Очевидно, всього не з'їдають, але бояться, щоб для гостей не було замало. Напої є теж. Самогон. Дуже добрий, подвійно дистильований. З одного кілограма цукру літр горілки. І шампанське є. А люди можуть брати стільки землі на приватну ділянку, скільки можуть обробляти. Хай буде так, як є, аби гірше не було, кажуть люди. Не схоже, що будуть зміни на краще, і народ пасивно вичікує, не знаючи, що буде завтра. Коли ми заїхали до товстенького, в селі ніби не було жодної ознаки життя, так, наче село вимерло. Не чути було галасливих дітей. Не так, як колись, коли юрми дітей з'являлись, якщо хтось чужий заїжджав, а особливо, як автомобілем чи на мотоциклі. Тепер безлюдно. Тільки то тут, то там іде жінка з пов'язаною хусткою головою. Перед війною село мало майже дві тисячі мешканців. З того одну третю – поляків, котрі жили здавна і були зрусинізовані. Тільки Відмовляти патер молитву по-польському ходили в недільні і на латинські свята до костьолу. Вони майже всі репатріювались до Польщі після закінчення Другої світової війни. На їхнє місце прибули виселені з Польщі лемки. Тепер людей набагато менше, однак село відмолоджується. В один час у яслах і дитячому садочку було тільки дев'ятеро дітей. А один клас возили до школи в пробіжні, бо в ній було тільки двоє чи троє дітей. Тепер багато малих дітей, а в школі навчається майже 140. У селі збудовано гарну школу, поштовий будинок, відділення зв'язку, клуб. Церква відмальована і усе село повернулось до греко-католицької віри. Нема релігійного роздору. Тільки ворони масово гніздяться на верхів'ях розлогих лип біля церкви і не дають спокою. Довелося обрізати корони деяких дерев разом з гніздами. Телевізор є майже в кожній хаті. Самого перебування всі дивилися з великою пристрастю мильну оперу «Багаті теж плачуть». Це плаксивий мексиканський серіал, дубльований російською мовою і трансльований з Москви. Найбільше тут дивляться передачі з Москви. А їх негативне спрямування щодо української держави мусить мати свій вплив. Хоч про це ніхто не говорив і не згадував. Помітна русифікація мови. Мене здивувало, що люди дивляться одні й ті ж серії фільму кілька разів. Знають життя всіх дійових осіб і разом з ними переживають. Це історія колись вбогоє, Згодом багатої, зрозуміло, дуже гарної Маріанни. Її кохання, шукання колись відданої дитини. А довкола тих подій повно всяких інтриг, романів, афер і таке інше. Усіх серій 248. Мені казали, що в той час, коли транслюють нову серію, час дослівно стоїть на місці. Зупиняється робота в полі чи на заводі і навіть пересувають Службу Божу в неділі, щоб дати людям можливість подивитись нову серію. Дивиться кожний, малий і старий. Біля Оксани живе сім'я, правда, батьки самі, бо дочка вийшла заміж за військового росіянина,